Забагато господарів. Хоча на дворі стояв спекотний літній день, у касовій залі банку зберігалася прохолодна непивтемрява й тінь. Вона була повна шепоту і тихого відлуння, збудована з ефектного темного мармуру, наче нова гробниця. Тоненькі промінчики сонячного світла, що проникали у вузькі вікна, повнилися рухливими порошинками. Ніякого помітного запаху там не було. Окрім смороду облудності, який навіть мені здається майже нестерпним. Тут, може, і частіше, ніж в будинку питань, але злочинці підозрюють, частіше кажуть правду. Ніде не виднілися гори блискучих золотих зливків. Не було видно навіть якоїсь монетки. Лише пера, чорнило і купить м'яного паперу. Працівники банку Валент і Балк не кутились у фантастичній мантії, схоже на ті, які носив магістр Каулт із гільдії Мерсерів. Не хозувалися блискучими самоцвітами, як магістр Ейдер із гільдії спайсерів. То були маленькі людці в сірому з серйозними обличчями. Блищали у приміщенні лише окуляри окремих трудях. То вон воно яке, справжнє багатство. Ось як з'являється справжня влада. Строгий храм золотої богині. Глокта подивився, як клерки працюють над своїми охайними стосами документів за охайними столами, виставленими охайними рядами. Ось вони, послушники, обізнані з найпростішими таємницями церкви. Його погляд перейшов на тих, хто чекав. Купців і лихварів, кермарів і шахраїв, торгівців і облудників, які стояли в довгих чергах чи стривожено чекали на жорстких сільцях попід суворими стінами. Одяг у них, може, і був вишуканий, зате манери виказували тривогу. Настрашені парафіяни, готові зіщулиться від жаху, Щойно божество комерції викаже свою жагу помсти. Однак я не її створіння. Глокта проштовхався до голови найдовшої черги, гучно шкрябаючи кінцем ціпка по пилиці. А якщо хтось із комерсантів наважувався глянути в його бік, гарчав «Яка каліка. Коли Глокта дістався голови черги, клерк кліпнув на нього. «Чим можу?» «Мотіс!» – різко сказав Глокта. «І кого мені йому?» «Каліку!» «Передайте мене Верховному Жерцеві, щоб я спокутував свої злочини банкнотами!» «Я не можу просто так на вас чекають!» Інший клерк за кілька рядів позаду вже підвівся з-за столу. «Прошу за мною!» Глокта беззумно всміхнувся нещасним людям у черзі, пошкандибавши між столів до дверей у віддаленій стіні, оздобленій панелями, та його усмішки вистачило ненадовго. За дверима здіймалися високі сходи – якими спускалося світло з вузького вікна вгорі. «Що у владі такого, через що вона конче мусить бути вищою за все інше? Хіба людина не може бути могутньою на першому поверсі?» Глок то і поплентався за своїм нетерплячим поведирем, а тоді протягнув свою нещемну ногу довгим коридором, у бабіч якого виднілося багато високих дверей. Клерк нахилився вперед і скромно постукав в одну із них – Зачекавши, і почувши приглушене так, відчинив. Мотіс сидів за грандіозним письмовим столом і дивився, як глок та шкандибає через поріг. Його обличчя наче вирізали з дерева, стільки в ньому було тепла і ласки. На вичиненій шкірі кривавого кольору перед Мотісом були розставлені з безжальною точністю, наче новобранці на плацю, пера, чорнило й охайни стосики паперів. Відвідувач, на якого ви чекали, сер? Клерк побіг уперед із пачкою документів. «А ще вам адресовано це?» Модіс перевів на них беземоційний погляд. «Так, так, так, так, так, усе це для Таліна». Локта не став чекати на запрошення. «А ще мені надто довго боліло, щоб я вдавав, ніби мені не боляче. Він ступив один непевний крок і опустився в найближче крісло. Жорстка, вичинена шкіра неприємно рипнула під його зболілою п'ятою точкою. «Однак цього вистачить». Мотіс потріскував паперами, гуртаючи їх, і підписував кожний із них знизу своїм іменем. На останньому зупинився. «А тут ні, це потребує негайної сплати». Він сягнув уперед, взявся за штамп із гладенькою тривалого використання дерев'яною ручкою, а тоді обережно погойдав його на підставці з червоним чорнилом. Штамп із тривожною категоричністю гупнув об папір. І як ми гадаємо, цей штамп розчевив життя якогось купця? Когось так небережно прирекли на розорення і відчай? Чи їх ось дружини, дітей викидають на вулицю? Тут ані крові, ні криків, однак людей нищать не менш остаточно, ніж у будинку питань, а зусиль до цього докладають незмірно менше. Глокта провів поглядом клерка, коли той вибіг із документами. Чи це просто відмову квитанції на десять бітів? Хто його знає?» Двері тихо та обережно зачинилися, ледь чутно і плавно клацнувши. Мотіс загаявся, щоб просто покласти перо паралельно до краю письмового столу, а тоді поглянув на Глокту. «Я направду радий, що ви відгукнулися оперативно». Глокта пирхнув. «Ваша записка мала такий тон, що зволікання здавалося неприпустимим». Він скривився. Обома руками піднявши зболілу ногу і поставивши брудний чобіт на крісло поряд із собою. Сподіваюся, ви віддячите за це, швидко перейшовши до суті, я надзвичайно заклопотаний. Мені треба нищити магів і скидати королів. А якщо ні того ні іншого не вдасться, то я мушу зовсім скоро піти туди, де мене кинуть у море, перерізавши горло. Мотісову лице навіть не смикнулося. Я знову помітив, що мої зверхники не надто задоволені напрямом ваших розслідувань. Та невже? Ваші зверхники – люди з глибокими кишенями та скромним запасом терпіння. Що тепер ображає їхні ніжні почуття? Ваше розслідування – походження нашого нового короля, його королівської величності Джизаля І. Глокта відчув, як у нього засіпалось око, і притиснув до нього долоню, кисло втягнувши повітря ясна. Зокрема, ваші пошуки відомості про Кармін Данрот, обставини її передчасної кончини та близькість її дружніх стосунків із нашим попереднім королем Гусловом П'ятим. Як гадаєте, я підійшов достатньо близько до суті? Навіть трохи заблизько, як на мій смак. Ці пошуки ледве почалися. Мене дивує, що ваші зверхники так добре проінформовані. Вони дістають відомості з кришталевої кулі чи від чарівного дзеркала. Чи від якогось любителя побалакати з будинку питань? Чи, може, від якогось іще ближчого до мене?» Мотіс зітхнув, чи принаймні випустив із себе трохи повітря. «Я казав вам, що треба вважати, ніби вони знають усе, і ви переконаєтеся, що це не перебільшення, особливо якщо спробуєте їх обманути. Усіляко радив би вам не вдаватися до таких дій». «Повірте мені на слово», – стиха крізь зуби відповів Глокта. Мені нітрохи трохи не цікавить, ким були батьки короля, проте така була вимога його пресвященства. І він із нетерпінням чекає на звіт про мої успіхи. Що йому сказати?» Мотіс поглянув на нього зі щирим співчуттям. «Таким, яке один камінь може відчувати до іншого». «Моїх працедавців не обходить, що ви йому скажете, якщо ви тільки послухаєтесь їх». «Ви, як я бачу, опинились в скрутному становищі. Однак, кажучи по простому очільнику, я не розумію, що ви тут можете обирати. Гадаю, ви б могли піти до архілектора і розповісти йому все про нашу участь у цій справі. Про подарунок, який ви прийняли від моїх працедавців, про умови, на яких його було надано, і про увагу, яку ви вже нам приділили. Можливо, його пресвященство ставиться до конфліктів інтересів поблажливіше, ніж видається». «Хе!» – перехнув Глокта. Якби я не був занадто розумний для цього, то, можливо, сприйняв би це як жарт. Майже. Його преосвященством лише трохи милесернішість за Скорпіона, і ми обидва це знаємо. А ще ви могли б виконати своє зобов'язання перед моїми працедавцями і вчинити так, як вони вимагають? Коли я підписав ту кляту квітанцію, вони просили послуг. А тепер висувають вимоги? Чим це закінчиться? Це не мені визначати, очільнику. «І не вам про це питати!» Мотіс позирнув на двері, перехилився через стіл і заговорив тихо, понизивши голос. «Однак, якщо судити за моїм власним досвідом, це не закінчиться. Мої председавці заплатили, а вони завжди отримують те, за що заплатили. Завжди!» Глок та ковтнув. «Здається, в цьому випадку вони заплатили за мою безумовну покірність. За звичайних обставин із цими, звісно, не виникло б проблем». Я не менш смиренний за інших, а може іще смиренніший. Однак архілектор вимагає того ж. Мені із запізненням починає видаватися, ніби двоє добре поінформованих безжальних господарів, які відверто протистоять одне одному, це забагато. Один із них зайвий. Дехто сказав би, що тут зайві двоє. Однак я, як надзвичайно люб'язно пояснює Мотіс, не маю вибору. Глок стягнув чобіти з крісла, залишивши на його шкіряній оббивці довгу брудну смугу. Із болем переніс вагу, почавши довго і нудно підводитися. "Є щось іще, чи ваші процедавці просто бажають, щоб я кинув виклик наймогутнішій людині Союзу? Також вони бажають, щоб ви за ним постежили". Глок застиг. "Чого, чого вони бажають? Очельнику, за останній час багато чого змінилося". Зміни – це нові можливості, проте забагато змін – це погано для справ. Моїм председавцям видається, що певний період стабільності піде на користь усім. Вони задоволені поточною ситуацією. Мотіс сцепив бліді руки на червоній шкіріній обивці. Їх непокоїть те, що деякі особи в уряді можуть бути незадоволені, що вони можуть прагнути ще якихось змін, що їхні необачні дії можуть привести до хаосу. Особливо ж їх бентежить його пресвященство. Вони бажають знати, чим він займається, що планує. Зокрема, бажають знати, що він робить в університеті. Глокта реготнув, не вірячи власним вухам. І це все? Мотіс не помітив, як це іронічно. Поки що так. Можливо, краще буде, якщо ви підете через чорний хід. Мої працедавці чекатимуть на новини протягом тижня. Глокта кривлячись, на силу спустився з вузьких сходів на задвірках будівлі. Боком, наче краб. На чолі в нього виступив Піт і не лише від натуги. Звідки їм знати? Спершу про те, що я розслідував смерть принца Рейнолда супереч наказом архілектора. А тепер про те, що я за дорученням архілектора цікавлюся матір'ю нашого короля. Звісно, слід уважати, ніби вони знають усе, та ніхто не знає всього, якщо йому не підказують. Хто їм підказав? Хто ставив запитання про принца і короля? Хто відданий перед усім урошам? Хто вже якось кинув мене, щоб врятувати власну шкуру? Глокта зупинився на мить посеред сходів і насупився. Ой, лишенько-лишенько, невже лишенько. тепер кожен сам за себе? Чи не завжди так було? Єдиною відповіддю йому був різкий біль у скаліченій нозі.